Inna alhamdu lillahi l-hammadu wa nasta'inu wa nasta'afiru Mu na'udhu billahi min shurruri anfusina Min saiyyati amalina Min yahdi illaha falamud illa lah Min yudhulil falahadiyah lah Wa ashadu an la ilaha illa allahu ahdahu la shirika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh Listen, there were Nga jdomem simin ton Shriki min akidus tahawiyya Fi luwa me teksin Cheka tërguer abu ja'far tahawiyy Liberti Dhe mbasik ka shpikuar Dhe më fillin fare Qeshin të uhidit Shpikuar më të minë e kaluar Dhe thamë që ka thënë Bujaqët të hau Dhe thëmi në të uhidin Alloh duke besuar Duke besuar dhe që pëthemi Duke kërku Alloh sukses që Alloh është një dhe nuk ka shok Dhe fërë në bërë të qeshtë Pastaj thët Uh, gjithashtu të vazhdojnë dhe thot më mrapa Walla e shëj e mithle Thë dhe nuk ka si aji asgja Ka thënë Kanë tërgu tjetarët Të se të kanë shpjeguar Akidën të hauie Kanë folu rrëdhë qërshis Qërshis si Allah sërënë tala është i vetëm Në emat Sësit e ti Në dhe në qenën e ti Thotë Ibn Abilizën Hanefi Në shpjegimin a kitës të hauie Po të kërën dhe kur të ehlisuneti Që Allah i madhëruar është i pashosq Nuk ka sija i azgjë As në qenjen e ti As në cilësit e ti Dhe as në veprimet e ti Po të nuk ka sija i azgjë Edhe Baza e kësaj që është I të cjenën ka të reguar Buqafën të të hau i këtu është Fjallë Allahu s.a. që thotë Lej se kamit në ishej, nuk ka si e i azja Gjithashtu, fjallë Allah në dhërurë që dhëtë Hel te alamu lehu saminje, a di të barabart më ta Lem je kull lehu kufuan, a nuk ka të barabart më ta Këtoj nëjde ku arënori që të rëgojnë që Allah sërënëtarë është vetëm Në shdëgjë dhe nuk ka si e i azja, nuk ka të barabart më ta Këtu të shi të nëmën fillojnë probleme me grupe dhe humbura Këtu të shi të nëmën fillojnë probleme Dhe këtu fillon në ndëvijimet. E bujafrë të hau i ka thënë, lejës, le, o le shej e mithle hu. Kële mithle në gjune arabe, dhe të thot, e, e barabart, shembul, shembul tyr, e plot, e dishkaje. Kur thot, o le shej e mithle, nuk ka azgjë, të barabart, me të qenjën janë, ati dhe në në kuptimin e plot, në gjashmëris. Nuk ka me allonë, në shkërën tanë të tilë. Dhe, ëh shkrimtari i të Allahu mëshirues ka përmendur fjalën mithl sepse kjo është përmendur në Kur'an. Faqja e Allahu mëdhruar e thënë që tregu në surën Shura, që thot leysa kemith lihi şey, nuk ka si ai azza. Ngjushja e Fatish është pak e vështirë me përkthyer fjalë për, për, për fjalë në arabisht dhe përkthehet me kuptim. Po do më, po, të ndumta përkthejmë tamam, do themi nuk ka si shembulli i tij azza. Tamam, nuk ka si shembulli i tij azza. <tërgojë> që të e trëgohet që shehurit e miën e kanë pyetur dhe i kanë thënë te ky te kjo fjalë ku ka shkruar takimin mosati dhe i ka shkruar një dinjë. Ëh ne ne mohojmë për Allahut, do të thonë atë ëh si thua shëmbullimin me di me kreshatat e ti që ai që ai thë si kreshatat e ti kë nuk ekziston tek Allahu subhanallahu teala. As turiza ti stënsi ai që kë nuk ekziston tek Allahu subhanallahu teala. Edhe e kanë pyetur Përse si ke përdorur fjalën mithl dhe nuk e përdor fjalën shebeh? Hera shebeh do një ngjashmëri. Kur se fjala mithl do thotë ngjashmëri e plot. Një dy fjalë në gjuhën arabë të cilat janë shumë të ngjashme njëra tjetrën. Për aforta, do fjala shebeh do thotë që i ngjan, por jo në të gjitha aspektet. Kur se fjala mithl do thotë që është në të gjitha aspektet njësoj. Domethën, si më marr shembull dy lapsa që janë të njëjtit lloj, njëri i ngjyrë, kupton? Jan prodhuar në një fabrikë në të model, edhe thua këta janë të dy njësoj. Thot, hadha, mithël hadha, ky është si ky. Kurse nëse dëshirojmë të themi që nuk është mithël, fjala mithël që nuk janë të bar barabartë, do marrësh dy lapsa që ndryshojnë ngjyrë, ndryshojnë trashësi, po, po po të shikosh në formë mund të jesh shumë i një ngjashëm njëri me tjetrin. Thu, ky është i ngjashëm me këtë, më nuk thua është si ky. Ti ça? Kur thua si ky, domodin që është i plot si ky. Kurse kur thua është një ngjashmëri, ato do të më gjen disa aspekte sa spektu në Kuran. Edhe Kur'ani ka përdorur fjalën si dhe nuk ka përdorur fjalën ngjashmëri. Pse? Kjo është një çështje të detshme, shpjegojmë sot inshallah me lenin Allahut. Sepse këtu kanë humbur gjë të humbura. Kur'ani ka përdorur fjalën si me kuptimin që Allahu nuk ka si Allahu azh. Domthonjë që nuk nuk i ngjan, nuk nuk është si Allahu në emrat e tij, në sizet e tij, veprimet e tij askush. Por Nuk ka më huar Korani një gjashmërin, e cila është një gjashmëri e pjesëshme në gjera te për te për të vogla. Të serë të vishë serimi të tërë. Të që grupë të umërë që kam bërë, e kam marrë të e një një kërënoj që thotë nuk ka si e jëzgjë, edhe kam thonë nuk i një një nëzgjë. Edhe atër e kam te kaluar kufirin, edhe kam kaluar dhe në të pikë dhe mëndën që përhirtë kësaj fjale, kam më huar atë Allahu subhanahu wa taala ka tregon Kur'anin që ai jesh i gjallë. Edhe ata kanë thënë, por desa ka thënë Allah nuk ka se jesh gjallë, ai nuk është i gjallë. Se po të themi i gjallë, domodin ne kemi këtu shumë krijesat. Allahu subhanahu wa taala ka thënë ai jesh i ditur. Edhe ata kanë thënë, por desa po qeset do themi jesh i ditur, atëh edhe krijesat quhen të ditur. Kjo që atëh si krijesat, kjo që atëh mohojm, por mos e punjësuar me krijesat. Domodin Allahu i madhuar kur ka treguar në Kur'an për veten e Tij ka thënë nuk ka si ai asgjë. Pse? Sepse i nisi vetëm emrat e të cilë të gjitha veprimet e Tij, por nuk ka përmendur fjalën shebeh, që do të thotë prëngjesim, prëngjashmëri, pa arsye, sepse po ta shikosh në tekstet e Kur'anit do djesh që Allahu i madhuar ka përdor disa emra te krijesat, te krijesat, të cilat kanë emra që ai ka vet gjithashtu. Edhe pse nuk ngjajnë një tjetrin. Shëmo për të dëgjë. Ka thënë Allahu më dhurou, "Yuhrizul hayye minel mayit", ai e nxjerr të gjallën nga i vdekurit. E nxjerr të gjallën nga i vdekurit. Ai është krijesa të gjallë. Dhe ka thënë për veten e tij, "El Hayyul Qayyum", i gjalli dhe ai i cin i mban universin, mbajtës i çdo gjëje. Edhe domodin e, vetën e gjallë, edhe ka gjutë veten e vet të gjallë dhe ka gjutë krijesa të gjallë, por nuk është i gjallë si i gjalli. E çart? Jeta e krijesave nuk është jeta e Krijusit. Jeta e krijesave është jeta që ka fillim dhe ka mbirim dhe nuk varet nga ata vet. Ndërsa jeta e krijesës nuk varet nga askush dhe nuk ka fillim dhe nuk ka fund. Qëllimi është për treguar domthonjë që Kur'ani dhe Suneti profetit sallallahu alejhi dhe sellem kanë treguar çështjen që Allahu nuk është i krijesave dhe krijesat nuk nuk kanë nuk kanë si Allahu subhanahu wa taala dhe nuk ka përdorur Kurani fjalën ngjashmëri, paraqesoj sepse fjala ngjashmëri është fjalë e gjerë. Ka vënë dietarë të fjalë që keq përdoret për njerëz. Dhe në Kur'anun Sunet nuk është transmetuar dhe as nuk është mohuar. Nuk thon Kurani që Allahu i ngjan krijesave, dhe as nuk thuohet që nuk i ngjan krijesave. Pse? Sepse është fjalë që mund të përdoret me shumë kuptime. Ndërsa fjala si, që është si krijesat, kjo është mohuar. Kjo është e qartë do të thotë që Allahu nuk është si krijesat. Pse? Tham dalimja e sepse të fjallin gjashmëri, thën, nuk mund të këzistojnë, nuk mund të këzistojnë, nuk mund të vetëm se të leforme në, në të tjë, Allah i madhur i flet njerëzëm atë që ata kuptojnë, i të të gjallë i gjallë, gjall. Allah u që i gjallë, për vetëm se jetë nga jetën ndryshonë. Allah u sëfërën talë ka thëmë për njeriun, fërë gjallënau semirën basira, nëje bëmë të semirë basirë, semirë nuk mund që të djënë, shumë, basirë që shikonë mirë që Allahu subhanahu wa taala është, neci kemi dlishei wa hu as-samiu al-basir, yjdi ju si shikuesi. Ai ka thënë vetë se mi e dhe po siër, edhe ka thënë vetë se mi e po siër. Por nuk është dëgjimi i krijesës, dëgjimi i krijuësit. Edhe shikimi i krijesës, si shikimi i krijuësit. Domthonë, ë shembulli ty ka shumë. Ka thënë Allahu i madhûr për shomun për vetën e tij el-mu'min. Ka thënë për besimtari që është el-mu'min. Por për em për vetën e tij kuptimi është tjetër, por për, për besimtari është tjetër. Gjithashtu me një prej emrave të Allahut është El Malik, Sunduesi, me një prej emrave të krijesave, gjithashtu prej një emri që përdorim për El Malik, ka thënë Allahu wa kana wara'hum Malik, ka gjetur një mbret, sundues, por nuk është sunduesi sunduesi. Ky sunduesi, sunduesi, sunduesi i tokës kurse sunduesi universiteti, sunduesi i pjesës tokës me sunduesi universiteti. Fshi që përdorimi i disa emrave të Allahut te krijesat, në atë që i përket krijesave, kjo nuk do të thotë që ata janë të barabartë me Allahun në adhurim, e para dhe e dyta këu tregon që përdorimi i fjalës si që ka përdorur Abu Dhahaf to haid nuk ka asnjë zgjë është saktish mohu kurani edhe fjalë që përdoren grupe të humbura po nuk i gjan Allahu asgjë edhe mand këse fjalë ata e zgjerojnë fjalën me kuptimin më të gjerë të mundshmë së fjalës e thon por desoj nuk i gjan asgjë ata përpiqen mohojn për Allah çdo gjë e thon nuk themi as lart as poshtë as brenda krizave as jashtë krizave nuk themi ash i gjallë as nuk është i gjallë nuk themi as flet, as nuk flet. Nuk themi as shikon, as dëgjon. I themi donë mohojnë të gjitha se si i thotë Allah pse? Për mos për për ta mos e ponjosur ato në krijesat. Domethën ata duke e keq kuptuar argumentet e Kuranit, dolën në mohimin e atyre gjërave që ka pohuar Allah në Kuran. Edhe e keq kuptuan sepse Allahu madhror nuk nuk u tha nuk ka thënë natyrë njerëzve, nuk ka thënë që Allahu nuk nuk ngjan me krijesat në asnjë lloj aspekti, por ka thënë nuk ka si asnjë gjë. Nuk ka si asnjë gjë. Kjo është më sa e vërtetë. Kush e ngjasë ngjashmërinë njës, në emër, mund të justojë. Sikurse ka treguar profeti sallallam për çështën e, domethënë, e xhenetit, që në të ka ato gjëra, ato gjëra që sik ka parë syri, sik ka dhuar veshin dhe nuk i ka shkuar njëjëu ndërmend. Edhe ka treguar që në të ka, në të ka uh, hurma në të ka banane, në të ka rrush. Domthonë, e ka treguar që në të ka gurt çmuar, e gjëra të tjera. E megjithë ta ka thënë që aty ka gjë që si ka parë syri, si ka djuar vesi, domthonë si ka shkuar një ndëmend. Edhe Ibn Al-Basi ka treguar për fjalën Allah me dhurat, "U tu bi mutashabiha", u është dhënë atyre të, të, të ngjashme me ato që kishin dyja, fruta. Ka thënë ngjashmëria e aty që janë dyja, ato që janë xhenet janë vetëm tek emri. Kjo është një lloj ngjashmërie vetëm në emërtim. Edhe këtë e ka bërë Allahu më dhunor që njerëzit përpiqen të kuptojnë se çfarë ka atje. Se po qëse duhet të jetë Allahu aty ajë mburtimet e të reja. As kishë për ta kapur, për ta kapë dot, në nuk do të kuptonin njerëzit se çfarë është mirësia e xhenetit apo është mirësia në të vërtetë. Po thesuj për shon që xheneti ka gjëra për shon, të cilat sika shkon një në mend, sika kupton njëri më rrallë, nuk e kupton njeriu. Do as nuk e di, a kanë shihje, kanë shihjë qysh janë, janë një koncept i njerëzor, s'ka për të kapur dot njeriu, do as nuk e ka për të synuar të hyjë në xhenet, sepse këtë ka gjë që ai s'e kapturur se ka truënë izol. Prandaj dhe Allahu subhanuhu teala u zhdretuar njerëzën ato që ata kuptojnë. Për këtë arsye, gabimi i grupeve të humbur është që ata nga dëshira e mirë të një pjese për dy të gjithëve, nga dëshira e mirë për të pastruar Allahun në thëmetat, mohuan ato gjë që ka pohuar Allahu më dhuruar. Dhe ngjashmëria e emrave të Allahut subhanuhu teala me emrat e krijesave në disa raste, kjo nuk tregon që Allahu më dhuruar si Krisht. Kur Allah më dhuroka pohuar për veten e tij dije, edhe ka pohuar që krijesa kanë dije, ne themi që dijet, dii krijesat nuk është dije krijusit. Kur themi që krijesat shikojnë, nuk themi që themi që krijesat nuk kanë nuk, nuk është shikimi të si shikimi Allahu supra tala, nuk kanë gjashmëri në syre. Domethënë shikimi është shumë i lartë, vetëm se ajo që është përbashkëta është ideja e shikimit. Po don të Allahu më dhuroj, u shprehte njerëzit tund në një formë tjetër, por nuk kishin për ta kuptuar ku zë kuptonin do të. Domethën njeriu, që është por shkohsh Allahu Subhanetale ka krijuar Ademin Alayhi Sallatu Selam. Ai dhe ja mësoi Ademit Alayhi Sallatu Selam të gjithë emrat e gjërave. Ja mësoi fillimisht domthon më, me shpalli për Allahut, ja mësoi të gjithë emrat e gjërave, edhe konceptet e çështjeve. Ja mësoi ato, edhe i tregoi, pastaj ndonjëri tha shko te grupi më lajkë, më radhë jebu tureselam, pritse në mbreturi, ndonjëri mësoi, mbas ia mësoi, pastaj kur i fliste I frise njëjë, e ju kuptonë se ti ke kishë në tru atë gjë, por çfarë bëhet fjalë? Ua kishe mësuar njerëz. O ke mësuajmë, mësojëm së dremi tele Salat u selam iden, edhe pasa y, një frise, më frise me like, domthonë do të më basho me njerëz me njëri tjetrin dhe ata kuptojnë. Mendo pa kthnie i vogël, një i vogël. Kur tim fillin fare, fillon të i flas fëmijës. Ku ai nuk i ka idenë koncepteve, a ka mundsi të përgjigjet? S'ka mundsi, vetëm dëgjon dhe imiton atë që thua ti. Kush ze njeriu? Poqesë ti drejtas zoti projo që i nuk e kupton. Por qesë Allahu do ta shprehte secilit e tij në atë lloj forme. Në atë më të lloj murtimesh, një njeriu nuk i njeh po si në dyja jo fare, ndonëse as nuk ishte përtajoft Allahu ta sporta kuptuar të fare. Absolutisht. Që tuti den. Që jë kjo është domosdoshmëri për të kuptuar çfarë bëhet fjalë. Dhe kjo në gjuhën arabe quhet al-qadr al-mushtarak. Al-qadr al-mushtarak është ideja, ideja që ekziston trurin e njerëzit në konceptin e diçkaje që është që është abstrakte, është vetëm ndodhet vetëm tru. Nuk ndodhet për jashtë. Pse mund sa është? Kur themi këmb. Çfarë kupton fjalën këmb? Çfarë kupton fjalën këmb? Fjala këmb është fjala e përgjithshme. Në të shumë gjerë, për shemblë, mund fuzosh shumë gjëra, për shembull. Mund të themi këma e mizës. Mund të themi këma e elefantit. Mund të themi këma e urës. Mund të themi këma e karrikës. Ose këmë të volinës? A të gjitha këtë këmë njësojnë së si njëve tjetërat? A kanë njëshmëri? A janë me gjishta? Ha? A kanë fojnë të gjitha? Absolutisht. Vetëm se njëri u kur thua këmë, kupton një koncept të përgjithshënë të të gjëje. Që kjo që nga një dishka mbitë të cilën më bështetit dishka për si për të krijesët, të rangu i krijesëve. Më bështetit dishka tjetër Kjo është një koncept i përgjithshëm që ka krijuar njeriu nga fjala këmb, nga që, nga përdorimi i kësaj fjale. Mendo pak sikur ti të, të shpjegoje këtë lloj fjale njeriu, fjalën e tavolinës, të shpjegoj që ajo nuk quhet këmb, ti vendos një emër tjetër. Sikur të kuptuar, u do të kuptonte. Kështu që kjo ideja që ne e quajmë këmb, që ndodhet vetëm logjikë njerëzore, kjo është më e përgjithshme se sa përcaktimi i saj me që ka thonjë e ka ka gishte më radhë. Kjo diçka e përgjithshme. Kjo është ajo që Allah më dëshuar drejtuar njerëzve diçka që ata kuptojnë. Kur Allah më dëshuo ka thënë atyre që ai ka dije, që Allah subhanahu shikon, që Allah dëgjon. Unë ka folur atë me ato gjë që ata i kuptojnë. Me ato gjë që ata i koncept konceptojnë vetë. Prandaj dhe në këtë lloj gjë nuk ka në të vërtetë pronësi të krijesma me me kriusën. Nuk ka pronësi, vetëm se në atë idenë e përgjithshme që kjo lloj gjë nuk po qesë se kjo do të quhesh pronësi, themi që kjo është lejuar, nuk quhet ndaluar. اللهم دره ka bër e ka bëra dede selam shikoi dhe Allah vetë shikon por shikimi i dedemit është për Allahut kurse shikimi i Allahut është në qenien e tij që është pa fillim edhe ka dallim do të thonë nuk nuk krahasoht krijues me krijuesi me me, me krijesën kjo është do të thonë ideja që tregon këtu do të thonë Ibn Biliz al-Hanafi në shpjegimin e tahwija sot wala şey mithla nuk ka asnjë zgj E fillon unë e shpjegoj këtë lloj gjeje, domthonë shumë gjatë, t'tregon unë shembull për ti gjë. Ë, domthonë tregon pastaj që grupet e humbura fillojnë mohojn këta. Fillin mohojn. Mohojn selisit Allahu subhanahu wa taala. pse i mohojn? Thonë sepse ka ngjashmëri me në këtë lloj selisit që ndon pohimin e saj ka ngjashmëri me krijesën. I thotë, "Themi Allahu subhanahu wa taala kënaqet. Allahu qesh. Allahu subhanahu wa taala e gëzohet aktual sesiç janë po janë treguar argumente të sakta. Kta thon këto që sisinë nuk i pojmë për Allahun, nuk i pojmë sepse këto janë ngjashmëri me krijesën. Edhe ne i themi dakor. Ju e pranoni dizesicitet për shkak që Allahu, që Allahu dëgjon, që Allahu shikon, që Allahu dëshiron. Në sa i thot po, i pranoj, atë i them edhe krijesa dëshiron, dëgjon, edhe flet. Po qse ata, domethën, domun do i pranojtoj, ato i bëto që edhe këto janë ngjashmëri. Janë përgjësin. Atëher përse i ndat Tahoma këto, këto domethënë kërcënsici, kërcënsici. Pse këto i pohotojmë vot. Ku kërcënsici të, të Allahut si, që e gëzon dhe krijesat në rangun njerëzor domethënë si përshtaten krijesës, dhe kërcënsici të Allahut të cilët gëzojnë krijesat ashtu siç i përshtaten krijesës. Kush do lë në këto, nuk kanë mundësi të bëjnë dallimin e këtyre. Kështu që domethënë normalisht ose do i palë do di paranë të gjitha, ose do i mohojnë të gjitha. Atë nëse thon ata ne nuk përmej asin sicisit Allahu subhanahu taala Me që dëmë thonë që ka një gjashmërim e kryetës Dhe nuk i parënejmë falsësit Allah I themi, i parënejmë e mëratë Allah I parënejmë e mëratë Allah në nëse, nëse ju dëmë thonë Thoni përshumë që Allah qëtë alim Semir, Bësir Kadir Allah është të gjuhës, shikuhës i ditur Thoni përnejmë, atër Allah i madhure Ka qëtë në Koran njerëzit Të ditur, të gjuhës i shikuhës Ata kjo është për njësimë Po që se ju thën, nuk e quenit të përgjësim, atër edhe neve të cësit që i pohojnë për Allah në më dhurë, nuk i quenit përgjësim. Por thejme ato janë të kryesat, nuk i në qenë kryusit. Dhe të cësit që janë të kryusi, a shqusish për shtatë në madhështis ti, pa thënë si. Pa përgjëtu si dhe pa, pa, pa dhe thënë, i, e, i përgjësuar ato, ose pa thënë që ato janë si të kryesave. edhe nëse dele e thote po unë i mëhoj thote se si të allotë gjitha dhe i mëhoj edhe e mëratë allotë më dërruar atër e themi a e përnundi që allotë egziston? e, e përnundi që allotë egziston? po qësa i thot, po që e thote po e përnundi që egziston atër e themi edhe e kryesa egziston shu që kryesa dhe kryusi në gjajnë në stilësin e gjistensës shu jëti dhe më dashi për dashi e përgjësohë kryesa me kryusi po dhe më dhe në Ky lyp për njësimi, ky është i lejuar. Ky nuk është për njësimin e vërtetë. Qëse Allahu është ai që ka, ka krijuar ne, eksistenca jon ka ardhur me dëshirin e Allahut, kurse eksistenca e Allahut është pa fillim. Eksistenca jon nuk ka fillim dhe mbarim, kurse eksistenca e Allahut është pa fillim dhe pa mbarim. Eksistenca jon varet nga dëshira e Allahut, kurse eksistenca e Ti nuk varet nga asgjë. Kjo është ka dallimi midis eksenca nga eksistenca. Kështu që domodin i themi grupe të humbura. Çdo lloj gjeje që përfitironi që është mëjesim i Allahut, ne i detyrojmë juve ose ta mohoni atë, ose të pohoni ngjashmën e atë. Se ata që mohojnë zbjesësive i themi pjesa të cilë të cilian si pjesa që që mohuat. Me sa ata që mohojnë zbjesësit u themi emrat e Allahut, ka për emra që ngjashmën me emrat e pjesa, dëmoini dha autor. Nëse thonim edhe edhe emrat, atëri themi a beson që Allah ekziston? Po qeza ata thonë që nuk ekziston, atë çfarë fare pasaj? Sipasin Allahu Far, ne sa do them po ne beson që Allahiston, atë i themi atë Allahu ngjaka me krijesa në nocsin e ekzistencës. Çau. Qëse dashje pa dashje thonë që ata do bien brenda, edhe problematika e tyre nga ka ardhur nga keq kuptimi i këtij termi, që thon ata Allahu nuk i ngjan krijesave. Allahu nuk ka thën Kur'ani Allahu nuk i ngjan krijesave, por ka thën nuk është si krijesat. Sepse fjala ngjashmëri, e thash dhe fundfar është fjalë e gjërë që përfshin shum detaje, ngjashmëria e mutet e plotë ose e pjeshme. Ngjashmëria plot, e plotë nuk ekziston mes krizës dhe krijuësit. Kurse ngjashmëria e pjeshme në emërtime ose në idenë e përgjithshme që ekziston mend në njerëz. Kjo lloj gje nuk është ndaluar. Siç thash për shume Allahu shikon dhe ne, dhe, dhe krizat shikojnë. Nuk ka asnjë lloj gje të keqin të themezi kur ne themi që kriza shikon. Vetëm se shikimi i krijes nuk është si shikimi i krijuësit. Më ndo pa kësi kur njëriju më shikon dhe fare Ta kështë kryu Allah njëriju pa Pa shikim dhe pa gjim Me jëlloj koncepti tjetër A mund të kupton dhe do të, të robës Zdo të thot që Allah shikon Se ka për të truri Nuk e ja ka për të, të truri të Kjo është logika njërzorë Logika njërzorë i kupton gjërat Duk e i shikur ato Ose duke i përngjasuar ato Me gjërat i njashnu me to kupton? Për ndryshet se kupton dhe në, në nëse njëriju të ti duhet të jone të tregosh diçka ose do ta tregosh at vet ose do të tregosh diçka të ngjashme me ta po qesë ti nuk i tregon as këtë as këtë ai nuk e kupton dot nuk e kupton dot prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që enxhelët ka gjë që, që nuk nuk i ka parë syr, nuk i ka djuvësh dhe nuk e ka shkuar asnjëu ndër më domoni është gjë që nuk ka shembull tur në dyja domoni është gjë që nuk ka shembull tur në dyja shikoj çfarë thot profeti sallallahu alajhi wasallam vet kur vajton në në në mi'raj në, në, mi në sidretul muntaha Pas thotë ngjyra që nuk i di çfarë ishin. Nuk i di çfarë ishin, normal flitet për koncepte të tjera që s'i kanë dot logjikë njerëzore. Krijes, krijes nuk e kanë dot logjikë njerëzore. E çfarë mund të thosë pse për kriusin? Normalisht ai është më i pas, më i lart, nuk e mendon dot logjikë njerëzore. Nuk e paraforson dot, nuk, nuk ka mundësi kur krijesat nuk i paraft, nuk i paraforson dot. Su që nuk i njëllet njëri ju të vetëm se të besoj atë që ka thënë Allahu subhanu e talë në Koran, dhe atë që ka tërgurë profetisë sonë Allahu alesën në hadihët s'akta, të pohoj atë që ka pohojë atë që ka pohojë Allahu, edhe të mohojë atë që ka pohojë Allahu nga vetë e ti. Thodë Allahu subhanu e talë, lejë se kemi të lishejë u huësë se miërë bësirë. Në me thënë Allah më dhurë në këta jetë, i ka dhe për gjithë, gjithë gjithë grupe të hum e ka dhënë këtë mehmanëtja jeti ka dhënë përgjigje grupeve të cilët e, e përgjësojnë Allah me kryesat dhe thonë Allah rësi kryesat dhe thonë ka dorë si dorë e kryesat dhe thonë Allah ka fityrë si fityrë i kryesat dhe thonë Allah ka trupë si trupë i kryesat me gjithse fjallë e trupë nuk është trasmetur në Qur'an në sunet si, si fjallë nuk tërgojë si fjallë si fjallë duke pas kujdesë dhe nuk është islami në Qur'an në sunet ë besimtar kujdesën me vëmendje kur flit për Allahun më dhuar dhe fjalët që përdoren për Allahun duhet me pas kujdes. A është tregun Kur'ani apo Sunneto po jo. Një fjalë që nuk është tregun Kur'an Sunnet mund kuptohet me kuptime të shumta. Edhe veshja e trupit për shkakun nuk është tregun Kur'an Sunnet. Nuk thotë që Allahu ka trup, ashi nuk ka trup. Shi nuk përdoret. Pse? Pse mund të keç kuptohet. Dikush mund të thotë trup, domosë në trupi on. Kupton? Shi ne themi fjala trup. Nuk themi as e ka as nuk e ka. Po them, çfarë ke çake për qellimin e fjalën trup? A ke për qellim që Allahu ekziston me me qenën e tij që nuk i ngjan krijesave? Thej po, këtë kam për qellimin e fjalën trup. Thej po, me këtë kuptim kjo është sakt, por vetë fjala trup nuk është transmetuar Kur'anit në këtë formë. Si term, si term po flas. Jo po, si ide. Ndërsa nëse i thotë po, unë kam për qellimin e fjalën trup si krijesë, themi që kjo nuk është sakt. Për këtë arsye, nga që kjo fjalë përmban më shumë se një kuptim, paqë Kur'ani dhe, dhe Sunnet nuk e ka përdorur këtë fjalë. Nuk është përdojmë kërënësve në këllë e termi fare. Rëndësish më është dhe mëndonjë që e, Allahusë përënëta nuk ka të një gjashtë më të dhe Allahusë më dëruar ka thënë, lejë se kemi të njëshej nuk ka si e njëzje për të e, për të hedhur poshtë i denë e grupe të humbura që e përnjësve në Allahusë më dëruar e thonë që a i e si kërjesat. Shtë tërgojnë një saatit gjenjeshtë të ta Të një hadith që është hadith gjinjesht Dhe që kam parë Allah në madhurur Dite në Arafatit I hypën bë një kalë në Arafat I pasër është Allah O prajësa që i përshurë mizorët Subhanë Allah Një koj që Allah i madhurur e thot O ma kaderullah haka kadri Nuk e madhuruan Allah Dhe nuk e bërësuan atët si që thakon madhurstis ti O së mamatu më të vijatun bë jemini O lë ardu jo më në qiyama Në thotë Allah i madhuruar O ma kaderullah haka kadri O ardi gjithëran e qaudoteu vjeum alqiyamati was samawatu matuhatu bi yamineh nuk e vlerësuan allah subhanahu wa taala ndërkohë që toka është në është në pollëmën e tij kështu thot allah subhanahu wa taala në pollëmën e tij dinë gjykimi toka gjithashtu edhe qi të palosur janë në pollëmën e tij në dorën e djathtë ç'është universi për allah subhanahu wa taala asgjë është një thërmie vogël kështu tregon profeti sallallahu alaihi dhe hadith saktë kështu që gabimet më të mëdha që bëjnë njerëzit dhe një prej llojeve të shirku që bën njerëzit është që e përfitrojnë Allahun e madhuruar duke e përjashtuar atë me krijesat ose duke i dhënë një formë, ndërkohë që ai, domethënë ka thënë vetë, "Lej se kemi të ishin, nuk ka si shembulltyrë ti asgjë." Ky është kuptimi fjalë për fjalë i ajetit që fatikisht nuk është mirëta përkthyes shumë, sepse nuk ka shembulltyrë pa Allahun. Ose mund ta përkthejmë, domethënë nuk ka si ai asgjë ose sheh si shembulltyrë asgjë, ose si përshkrimi i asgjë asnjë prekrijesave. Edhe thash nuk ka thonë të ngjashëm por ka thonë si ai, sepse fjala ngjashmëri ka një kuptim të ngjerë që mund të përfshin ngjashmërinë plot ose të pjesshme. Pastaj Allahu më dhuroi ka thonë në fund të ajetit u hawwas samiu al-basiir. Kur thaan nuk ka asije asgjë. Mund në grupet e humbura ta kesh kuptuar e thon por desoj nuk ka asije asgjë, atë fillojnë të mohojnë çdo gjë që e thon të krijesat. Edhe Allahu më dhuroi për ta treguar që kur themi nuk ka asije asgjë, kuptimi nuk është që të mohosh ato që ai ka. Për këtëto u hoqësim ul bosir, po pra ai është dëgjuesi shikuesi. Domethën mohimi i i domethën çënjes si krijesa që nuk është si krijesat, që nuk do thotë që ai nuk ka selsi. Prandaj thotë dahi është dëgjuesi shikuesi. Ka treguar një predikatarve Muhammed Amin al-Shalki dhe thotë mbase do të një për, eh, eh, për urtësive përse Allahu më do ka përmendë këto dy emra në veçantë ti të ky ajet, po ai është dëgjuesi shikuesi. Nuk ka përmendur një emër tjetër, po këto dy emra si për treguar të dëgjues shikues si për treguar që këto do të doë ema dhe këto cilësi që ndonjë të këto emra ndodhen tek shumica e krijesave po thush të gjitha krijesat i gjalla dëgjimi shikim ekziston të gjitha krijesat e gjalla thojse po thush të gjitha edhe megjithse këto cilësi ekzistojnë te pothuajse të gjitha krijesat e gjallësat që janë të gjalla e megjithatë Allahu nuk ka nuk ka as domundon nuk ka, ka sialloj madhruar Për më sipër të Allahu nuk kurse krizën dhe krizën e Ilansë. Këu do thotë që në anë të pjesës së dytë, Allahu subhanahu wa taala hedh poshtë idenë e tyre që mohojnë cilësi dhe emrat e Allahut mëdhëruar. Aty ku thotë ai është dëgjuesi i sikurës. Ata thonë nuk ka asnjë zgjë, nuk kanë ngjashmë tëta dhe për këtë gjë çabën mohuan të gjithë emrat e selisit Allahut. Dhe Allahu mëdhuar për të hedhur poshtë mohimin e tyre, po ta ish dëgjuesi i sikurës. Edhe E, i ka përmendur gjithashtu domthonj shumë emra të cilësi të tjera në Kur'an edhe në Sunet, dhe njohja e tyre është një nga gjërat që do të bishën për besimtarin. Edhe oh vlezët, kanë dhënë jetarë. Ai person i cili e progon Allahun më dhëruar me kricat, ai ka adhuruar sotuj. Fadhou sotuj. Edhe ai person i cili e e, e mohon se si të Allahut dhe mëoti, gjithashtu ai ka adhuruar asgjën, ose sotuj, domthonj në në, në fillim dhe në fund far pas saka shku te as zgjeja. Edhe gjithës të kanë thënë njëtarët Zdo për njësuës është më huës Zdo më huës për njësuës është për njësuës Pse? Kanë thënë, a i personin sili e për njësuën Allah me kryesën I ka pare i të kërënore E ka thënë Po që e se unë do themë Në një që Allah me dhruar Nuk ka si dhruar kryesës I bi të mohoj E dhënë, sa të mohoj, më, më mjërë dhëtë po e bëjësi kryesat Për në në në në, ka ka ka shkuar fillim fare të kuptuar dhe të ati tek mohimi i emrit të, të Allahut, përndaj dhe pasojë do të thuar ta punjësoj. Kurse ata që i mohojnë emrin të e Allahut që kanë pronësi, Allahu pastaj e kanë mohuar. Ata kanë thënë, po çes do themi që Allahu ka dorë, kjo do të thotë që dorë të tjera si dorë krijesave. Kjo i përta rasonem mohim fare dhe mohojnë fare. Edhe arsye pse kanë ndalë ndërgjëja është se ata i kanë dhënë prioritet logjikës përpara Kur'anit dhe Sunnetit dhe pse kanë keq kuptuar temën e Islamit. Edhe Ibn al-Qayyim në, në librin e vet kanë vënë këto lëje të spasë të çuditshme në librin e në librin e vet Shifa ul-Alin, çka fol për çështjen e ka, ka derit. Edhe në libra të tjerë, Edhe Ibn Taymije, edhe dijetar të kanë treguar që shumica shumica e humbjes njerëzve ka ardhur nga keqkuptimi i termave. Spasë të çuditshme. Keqkuptimi i termave i ka çuar njerëzit në humbje, në humbje do të thonë fatale. Nga termi progjesim qur'ani nuk u shformon në çdo forme, ata kanë keq kuptuar dhe janë detur kanë shkuar Allah, ësht kufar, ësht në mohimin e sifatut Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kufur, është shirq. Kjo është shirq të rëndët. Sepse tauhidi kemi treguar që është tre lloje, rubbi, uluhia dhe asma usifat dhe asma usifatën emrat e Zotit. Ai që nuk i pohon emrat e Zotit Allahut subhanahu wa taala, ai ka bërë shok Allahut mëdhuruar. Ai ka bërë shok Allahut mëdhuruar duke e prinjësuar Allahun me asgjën ose duke prinjësuar atë me krijesa. Në dy rastet kjo ky është shirq nësonë dje kanë treguar dietarët në librat e tyre. E er rëndësishme është domthonë që këtu kanë treguar domthonë Ibn al-Mizin Hanafi çështën e fjalës së e Buhari Tahaawi wala şey'a mithlan nuk ka se ia zgjë duke marrë këtë nga Kur'ani. Më pas ka thënë E Buhari Tahaawi wala şey'a yu'jizu dhe asgjë nuk është e pamundur për ta asgjë nuk është e pamundur për Allahun subhanuhu te ala edhe ka thën këtu azhë nuk është e pamundur për të sepse Allahu është i plot fuqishëm dhe është i gjithditur dieti ka përfshir çdo gjë dieti ka përfshir atë që është atë që ka qen atë që do të jetë atë që nuk ka është po të ishte si do të ishte të gjitha këto i përfshin dii Allahu subhanahu te ala dhe fuqi ti e tij ka përfshir çdo gjë. Për këtë arsye nuk ka asgjë të pamundur për ta. Ka thënë Allahu më dhuruar inna lillahi wa inna ilaihi raji, Allahu Allah më dhuruar është për çdo gjë i plotfuqishëm. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir, Allahu për çdo gjë është i plotfuqishëm. Gjithashtu ka thënë Allahu më dhuruar ma kana Allahu li yu'jizuhu min shay'in fis samawati wa la fil ardhi innahu kana aliman qadira. Asgjë nuk është e pamundur për Allahun në qiellën tokë, ai është i ditur dhe i plotfuqishëm. Allahu Subhaneteke ka thënë këtë ajë, asgjë nuk është e pamundur për Allahun në madhurinë qi e qiellën tokë. Dhe pastaj e ka justifikuar këtë gjë që asgjë nuk është pamundur për të, pse? Sepse ai është i ditur edhe i plotfuqishëm. Ngaqë pamundësia që i vjen njerëzit në veprimin e diçkaje vjen nga një ose dy gjërat, ose nga mosdija e tij, ose nga mosmundësia për ta vepruar atë. Çi personi i cili njeh diçka, s'ka se si ta bëj atë. Kurse një person i cili njeh vetë, por nuk ka mundësi ta bëj, s'e bën do si të s'ka mundësi ta bëj. Kështu që, që nëse një person ka ka dieni për diçka, dhe ka mundësi ta bëj, nëse ai dëshiron ta e bën. Dhe Allah i më dhuar dietësh, dieti është e plotë. E fuqitë është e plotë. Për këtë arsye, asgjë nuk është e pamundur për të, por çdo gjë është gjësht, e mundshme për të nëse ai dëshiron diçka, i thot ose ai bëu dhe ai bakt. Metoda që ka përmëndu në Kur'ani Në në e që vlekë tukë për të përmëndu Metoda që ka përmëndu në Kur'ani është që Allahus shumën talë në Kur'an Disat cilëci Të cilat kërjesat Ja kanë mveshur Allahus më dheruar Kura to nuk i përkasi në Allahus A i ka mëhuar në veçanti Së në mos përshun Këto dhe ras përshun qështin, Nuk është azje për mundur Përse ka thënë nuk është azje për mundur Sepse ka pas për krijes apo që kanë pretenduar që këtë që s'ka mundur Allahu ta bëj dot. Prandaj Allahu i mëdhë i ka mëhur të thëgjë në veçantë. Gjithashtu ka treguar Allahu i mëdhë në Kur'an: "Wa ma bainahuma fi sittati ja ayyam wa ma masana min lugub. Neqiyuam qiyadatul toqul eshka berra natyre per 6 ditë dhe nuk na kapi neve lodhja." E ka thënë këto dëgjesh sepse çifut thonë që, që Allahu i mëdhë krijoi qyt për 6 ditë, më pas ditën e 7 u qetësua. Kush thon çifut, kjo është fjalë e tyre i pastosh allahu për asaj që thon ata. Edhe kanë shumë shpifti tjerë për Allahun subhetale dhe për profetin e Allahut. E rëndësishme është domethënë që Allahu më dhuar këtë ka përmendur në veçanti këtë këtë mohimin e se si si që është se mangët, që nuk i përket më Allahut subhetale, sepse krijesat, disa krijesa, i kanë veshur këtë lloj se si Allahu më dhuar. Se e them këtë gjë sepse ë në Kur'anun Sunet mohimi i se si të mangëta nuk ekziston gjithmonë në këtë lloj forme. Por kundezin shumicën e raste ekzistoni përgjithshëm. Si fjala si e tij që përmendom, mos i më thot "lei se kemi të nishei, nuk ka se jesh zgja." Qulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nuk ka të barabart me ta asja. Dhe thot nuk ka lindur dhe as nuk është lindur, sepse i kanë veshur Allahut fëmijë. Prandaj dhe mohojnë veçanti. Dhe kjo është metoda e Kuranit. Kurani i mohon se si të mangëta në përgjithësi për Allahun e madhruar. Vetëm Në më담 dhe dhe bëhet për jashtim mohimi në veçantë kur ka mveshje dhe akuza të padrejtën ndaj Allahut mëtare. Dhe kjo lloj gje bëhet bëhet e tillë sepse në vetë mohimi në tësie, i intencsije, kur thon nuk është shur, nuk është shur, nuk është lavdërim vetëvete. Vetëm në atë rast kur ai përmban të kundërtën në e saj aty mohimi të plot. Për të kuptuar këtë gjëje, sillni një shemb për shumë, kurti i thua një mbret, i kanë treguar dijetar shemb, kurti thua një mbret i ti nuk e plerëgji, ti nuk e pastros, ti nuk e hajtut, ti nuk e gjenjështar, ti nuk e mashtros, ti nuk e vagabond, a ka lafdruar në të leforme këtë? Kështë ka lafdruar Allah në të leforme këtë? Nuk që të lafdërim. Përndethe Allah i madhuruar, nuk përmënd në Kur'an përshkrim të ti në të leforme, por përmënd gjërat përgjishme. U elem je kullo u këfu anahat, nuk ka të barbarë më të azjat. Edhe mohimin e një disa cilësive në veçantë e përmend vetëm në raste të veçanta, raste të domozshme, si rasti kur kriteret besojnë që Allahu ka fëmijë, pande thonë nuk ka lindur, as nuk është lindur. Ose si rasti kur Çifuto thonë që Allahu u shplodhi ditën e 7, e thonë nuk ne ka binë velodha. Dhe raste të till janë shumë shumë të pakta. Sepse mohimi i një teje të veçantë që është si mëndu nuk është davrim vetëvete. A lellë lumadhur kur thot që nuk është asgjë pa mundur për të përse i thot, për të pohuar të kundëtnën e saj që është dije plot, fuqi e plot. Prandaj nëse mohoni tezën, qëllimi mojimi i cici, që sa kush është është të pohojë të kundëtnën e saj plot. Përse thuhet gjithë kjo ide? Përse thuhet? Gjithë kjo ide vjen se thuhet sepse grupu të humbura përshkrimi që i bën Allahu të gjithë kanë bërë me jo ja, ose me nuk. Nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është kështu. Le të zëj libret të tyre. Wallahi, në zyri të butyre të, të shikosh çudiot e çudirave. Qodirë Allahu nuk është kësu, nuk është kësu, nuk është kësu, nuk është kësu, nuk është kësu. Dhe të gjitha ose shumica këtyre nuk janë që ata përmendin, nuk janë transmetuar as Kur'ani as Sunneti. Dhe, dhe as nuk është kemëto të Kur'anit dhe Sunetit në përshkrimin që i bëhet Allahut subhanahu wa taala. Kjo ide nuk është sakt. dhe gje e saktë. Prandaj dhe këto gjëje përdoren domthon kur thënë që Allahu nuk ka këtë cilësi që përdor, vetëm nuk ufit të ngushtë me ato që janë treguar Kur'anit dhe Sunetit dhe rruga e shpëtinjë për njërinu në është të përdori ato terma që ka përdori Koran dhe Sunet dhe Zetishon të, të shpëtoj. Dhe njohja Allah të është gjë e më shtrejnë për besimtaren. Njohja Allah të bëdë në Koran dhe Sunet, po që si njërë nuk vizohet e terma dhe Koran dhe Sunet dhe ubi. Përndet do më zëshmërija është njëriu të kapët pas temet të tyre në Zetishon dhe që a i do më të besoj për Allah në më dhur do bularguna përjesime krijesat dhe do ku larguar nga mohimi i aty i djogë që ka pohuar Allahu subhanuhu teala për vetën e tij. Kështu që kur themi që Allahu më dhën nuk është kështu, duhet që njët të kufizojmë atë që janë treguar në Kur'an dhe Sunet. Dhe jo domosdën të shpikë nga vetëdishme grupe të humbura, thashë arsye sepse vetë mohimi në vetvete nuk është në drejtim, përkundazisht mund të do ofendim në sharin. Shumë trepoth shikosh arabët Kur do të tashën në fis, e shanin të lloj forme. Shfot, thot një era por shumë thot kubejilet, thot për një fis thot. Kubejiletun la yadhurune bidhimmetin wala yadhimuna nasa habata khartalin. Thot është një fis i vogël thot që nuk trahkojnë askën thot. Vë anës nuk i bëjnë padresë njerëz as ai farmeli. Nuk rrugë vënë padresë, onkta nuk këy nuk po i lavdëron këtë rasti. Po i tregojnë që janë aq pamundur, sa llogë nuk nuk bëjnë dot as kujt ai të pa fuqishëm që jam. Që muhimi vetë rasti, muhimi pa drejtësisë. Po më nehas duhet ta zbrojmë pa drejtësi që janë të drejtë. Qëllimi i tu është të qet pa fuqishëm. Që muhimi në vetë kur ti thua prologje, nuk ështëu, nuk ështëu. Domthon ti dashje po dashje, po po e. Domthon po e përshkon Allahu me atë përshkrim që përket krizat manta. Që nuk është kështu, nuk është kështu, nuk është as lart as poshtë. Nuk ka, as nuk flet, as nuk dëgjon, as nuk shikon, as nuk di, as as as as. Në zemë mund fare paset, dhe duhet që se kështon fare. Alla më nërujtë. Kështu që Korani ka më huar disë cilësitët cilat ka në qenë në përdur nga mushrikët, nga politijisët, nga pobëjtën përshëm që i kanë bërshuk Allah së fëndetale dhe janë veshë Allah patricisht për të treguar të, të kundër të në këtyur të cilësitët mante që është e plotë. Ku Allohu madhura thot që, u tho që nuk ulon, qëllimi është që ai është i pofuqishëm. Ku Allohu s'pranta thot që asgjë nuk është e pamundur për të, qëllimi është për t'treguar që ai është i ditur dhe i pofuqishëm për çdo gjë. Kjo në muhim, ish, honnë, se, se, se nuk ësht, wnihim, të vërtetë në këto ndohime, ka një dobi tjetër pohon se si të tjera, do nuk është thjesht muhim, siç bën kuptu humbura. Kjo është ideja për e përgjithshme që tregon ku Ibn Miliz al-Hanefi në fjalën e Abu Zahr Tahawi që thot "wala shay'in yu'jizu az-z" nuk është e pa mundur për ta dhe me kaj që do në nëmbyllim si një për sot, Allah o është për edhe njëra